O O O O O O Mën e bëra të ndëruar televizikues kudo që jeni duke na ndjekur paqë edhe mëshira Allahu të çof me ju Mirës të takohëm i zbashku në emisionin ton dhe tuajin duke kërkuar përgjigjen. Sante mëne në studio për të nadhen përgjigje, është hoqja jon inderuar nga Rahoveci në streta pasipra. Sremu, aleikum, hoqjë dhe mirë sërde. Aleikum, salam, falem dyrë kërftesën. Më ndyrë qofshit e tani ju e dini rjedhen e emisionit, më ndoj lezoj pyetja në patyshim presim përgjigje nga ju. Kjo është pyetja, fillemish nga përshëndet njët të me përshëndit e një slame, selamu alaikum, thot, dhe kam këtë pyetje për ju. Dukë qenë se unë, thot, jetoj në Belgjikë dhe punoj një restorant, saktësisht jam më kushinjer në Belgjikë, thot, më bje që në këtë restorant të përgadisë dhe ushqime më mishtë erit. Aka di shka të keqë këtu dhe e kam të lejuar apo jo, thot? Bismillah, alhamdulillah, salat, salam, ala sajdin, rasulillah, salallahu alaihi wa ala alihi wa sahbë e gjemajn e ma abatë, dhe në fillim më progoj vllahun ton i cili në bazë të pyetjes po kuptohet se është interesuar që të i respektoj rregullat e islamit. Po. Dhe padyshim ky është edhe njëri prej synimeve apo qëllimeve kryesore të çdo besimtari në jetën e tij që të ketë kujdes gjatë jetës, gjatë veprimeve, gjatë sjelljeve, mos po bëj ndonjë shkërrje. Ngase edhe fitimi është pjesë përbërës e fejes. Është pjesë përbërës e adhurimit njëri u qëfar formë e fitën, në qëfar formë e përdor pasurin e ti, edhe ajo është gjë që do t'jep logari para lau lo të madrishëm. Prandaj, fitimi në rrug të lejuar, fitimi në formët të lejuara, është prej brengave, prej derteve, më kryesore që që duhet me pasë gjitha besimtarë. Nga se lidet e edhe me besimin e ti, lidet e edhe me allurimin e ti, nëse fitimi halal, është kështë që të pranohet allurimi, nëse fitimi n Ather edhe ibadetit tonë, allërimet tonë janë nak pikpyetje. Prandaj thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, njeriu, asnjë njerëz nuk ka me kalu këmbë, asnjë njerëz nuk ka me kalon botën ti der pa llogari për katër xhera. Njëra për tyra katër xherave është edhe pasurinë, si e ka fituar dhe në çfarë formë ka xharjuar. Dhe thot po ashtu pejgamberi sallallahu tregon një rast kur njëri pej një, një, aluruesve ka marr rrugë të gjatë për me vizituar vendin e, e shejt dhe ashtu i lodhur, i pluhurosur, me gjithat lodhe i ngrenduar të lartë, dhe thot, o Zot, o Zot, pra kërkon falje për Zotit, kurse Zotit thot, e si të i përgjit Zotit ati, kur ai e ka në barkun e ti ushimin haram, dhe e ka në veshjin e ti veshje haram, pra në form të të pale juar, e ka pijen haram. Pra, pa dëshim, në bastyr argumenteve, mund të konkludojmë se, Prej kushteve që të pranohet, alurimi është që edhe fitimit jetë halal. Dhe ajo është gjë që dohet një riu besimtari të kjetë kujdes. Në anën tjetër, pa dëshim, jeta ka shumë vështërsi. Po sashtërisht, kur musimani jeton në rethin e njerëzve cilet nuk i kanë ndertë që është jenë e ndalesave. Dhe në veçanti, kur jemi të këta cilet janë në gurbet dhe që janë në mesin e pa besimtare, kur dihet që ata i përdorin shumë gjera që për neve ato janë të ndaluara. Pra ndaj, parimi është parim. Pa. Edhe parimet nuk mund të ndryshohen në bas të ndonjë dëshire, por parimi mund të ndryshohi vetëm në situata, kur njëri u është në atë situatë që duhet të bëj një veprim në form të domës doshme pa dëshiren e ti. Pa. Në këtë rast, qështja e servimit apo përgaditjes mishit derit, alkoholit, se për shemën ne përmendam për, për, për, për derin prashyjë, se mishë i derin prashyjë se vëllohë është jashtë, mirë po në kemi edhe rasë edhe në Kosovë, ju vetë në ngërbet, ku njerës janë në një fa mënyre i më ponohët që të bëj veprimet e këtila, pa dëshim që janë të ndaluara. Por në anën tjetër, njerës kanë aqë vërstërsi që me fitue dhe me mbijetue në këtë botë, sa që është shumë vështirë edhe të ruhën, prandaj, Në këtë lloj vëllahon tonë dhe të gjithë të tjerë, të cilët janë të sprovuar me punë të kthilla që janë ndaluara, që të kenë kujdes dhe të kenë frikë Allahut sa të kenë mundsi. Fettakullah mesetatum. Keni frikë Allahut sa të keni mundsi. Dhe edhe nëse e bën këtë punë e kryen këtë punë, duhet të kryej me një dëshirë të madhe që sa më shpejt lirohet para asaj pune që të gjejë një punë tjetër që është fitimi halal dhe që të jetë në një mënyrë i lumturaj në kët dhe të ketë çështje probleme në botën tjetër. Prandaj vëllahun ton e këshilloi që të kujdeset, të përpiqet që të gjejë një fund tjetër. Por nuk jam këtu në at pozic që të jap kështu mendime, ndoshta edhe trapta, për arsyesë e di se njerëzit çdo kush e din mundësit e vet asaj ko. Prandaj a është e ndaluar po. Mirpo, çfarë rrugë dali ather rrugë dalë kërkoi për Allahut, që Allahut më ta mësonë me, me gjet një punë tjetër për arsyesë që po nuk është e pastër dhe nuk është e mirë. Pra në përgjithësi besoj që kjo ishte për gjëra. Mirë, Allah ju shpëlboj thoha ndërkohë pyetja radhës lidhet me natë të mdhata shqiptare, natë të cilat duhet të festuar me një ëmëlsirë, inktera siç është hallja, tradicionalisht këmbëlsira një orë tek shqiptarët ju pyet një televizor thotë me ka thonë vëllai musliman sa kishte një, një pesëmtar thotë shokëti se kjo ky rit është i ndaluar në islam dhe nuk është të, tradite pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të shënohen ditë të caktuara me ëmëlsira të caktuara në fjalë siç është tani kjo hallja që përgjithë do t'i japet ju është e ndaluar apo jo. Ja? Pra Islami është fe e cila me parimet e vetë të shëndosha është në shërbim të uh, njerëut dhe është në interes të njerëut që të punojnë sipas atyre rregullave. Uh, dhe uh, Islami është fe e cilë është e plotësume nuk ka nevojë që nuk nuk kish lënë hapësirë njerëzve që ata të mendojnë se çfarë forme me bëj një manifestim apo një shprehje të një dëshire për një gjë. Dhe kur është fjala për nëto të mëllaja, këtu dëshiroj pak të jem, në shtat pak më tolerant. Pa. Me një qëllim. Jose duhet të dim se përgjigjet që jepet nuk është përgjigje për çdo kënd e njëjtë. Sigurisht. Para të cili e ka kuptuar Islamin, para të cili ka namaz beq 5 kohët namazit, para të i cili e dinë se çka është islami me gjitha të parimet e veta, pa dushim që është kje halëve nuk vjen e konsiderim. Pra si ju se është një tradit, e cila në vete mund të duket e mirë, mirë po në vete është risi, pra ndaj qdo risi është humbje. Mirë po nëse shparashtrojët pyty të këni personi cili, si shkemi të këni shumë njërës të tjilë, nuk e lidh me islamin asë gjë tjeder, përve notë të mëdha për të. E është përgatitja e hollës. Mendoj se nuk kishte më qenë mirë që kthi mea ndaloe në atë formë të rrept me ja bó ça thot populli bajat. Për shyesë se asaj nuk ka elemente tjera që e lidh me islamin. A, a është kjo e përislamit? Jo, nuk është përislamit. Pra të depërtojmë nëpërmjet kësaj që atit ti sqegohet çka është Islami real, çka është Islami i vërtet. Dhe pastaj t'ja eliminojmë disa gjëra. Për shyesë edhe dietare kanë përmend, nuk mundesh asgjë me largue pa ia gjetë zaventësimin. Nuk bën me ndaluë diçka pa ia gjetë një zaventësim. Në këtë rast, pra përgjigjja ime është nëse njeriu i cili bën këtë hallve nuk ka, tham, si si tash si, si, edhe më herët nuk ka ndonjë pashyrë të drejtë rreth islamit të mos përpijesh me të largojmë ljar, këtë, por të përpijesh me t'ia shpjegojm islamin dhe pastaj ta kuptonë se kjo gjë nuk ka vlerë në islam. Se për ndryshe mund të vim dhe rita e situatë që njerëzit uh, ja, ja këpusim edhe këtë lidit të dëpë që ka me islamin dhe tash ne nuk kemi të interesuar që të paksohemi, por emi të interesuram që edhe tatë pakt musliman që i kemi me ato dëpsit që i kanë të i riparojmë dhe të vazhdojmë dhe të hecim për para. Pra ndaj, netët e mlaja, netë natë e male, kur themi natë e male, dhoga i të si natë e male, natë e kadrit. Kurse ajo natë e ka vlerën e male, dhe ajo natë është ka, kemi argumentet sakta se sa ajo duhet të rinjallet, të punohet me vebrat mira mirë, po nuk di që ka ndo një moment që islami kërkon për neve me bo një ushim me përgadit dhe me atë ushim ne me shprej një loj alurimin dhe i Zotit. Nuk ka. Për ndaj, kjo është një risije cila është, na, na kemi bajrame që duhet i bëjmë gati me, me ushimet mira, me të të Shprejhim atë at, at, at, atmosferën festive në familje. Mirë po të përcaktohemi me halve, apo me në një ushqim tjetër, kjo nuk ka bas. Mirë po, këto gjera duhet të luftohën gradualisht, pëthem, dhe me një siguri, dhe me një, dhe me një argumentim shumë fort. Po, atër, hojgjë për e tja radhës duke që është shumë me shkurëtër. është kjo, sa vite jetoj, dhe të të tërguar i Muhammed dhe si vëti që aji. Pacha dhe më shirë Allah, qohë shimbitatë a uh, shnipëti që më të vërtet e uh, më uh, po pandan ngushton uh, shikuesi për arsye se uh, kemi frikë se do të japim përgjigje shumë si thamë shto të të munget për arsye se jeta e pejgamberit selam shumë është e gjatë dhe ato ka mësime dhe rregulla por uh, pra shkurt jemi këtu më më më konkret pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka jetuar 63 vite. ë uh, parafisht disa muaj ka lindur në vitin 570-571 sipas Hijreqetit, kurse ka sipas uh, Miladit, pra sipas e uh, Isaut, ç'e themi. Po. Dhe ka vdekur në vitin 11 sipas Hijreqetit. Vdekja e pe pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem ka qenë vdekje uh, normale, sikur se çdo njeri që jetin e përfundon jetën e tij, me një shfaqje të një lloj uh, smundjes në fund të para vdekjes së tij ai kanë merë së sasëm ka pasur disa e, shenjat që para se si të vdes veçi ka paralajmëruar me shenjat anash disa besimtarë të cilët kanë ka shumë të kuptuan njëri prej tyre ka thënë edhe Abu Bekr radiyallahu anhu që e ka kuptuar shumë herët posaçërisht kur ka zbritur sure i dhaha nasullaj vel fath pra kur vjen ndihma e allahut dhe çlirimi pejgamberi e Abu Bekr ka kuptuar se kjo ishte edhe një shenjë se pejgamberi sallallahu alajhi dhe salam do të ndahet prej tyre por jot gjithë e kanë kuptuar këtë. Pejgamberi sasem kur kthehet pe Hajhet lamtumirs, megjithatë po rusi, cilot i ka dhënë besimtarve, ka jetuar edhe në muajin Muharram dhe në muajin Safër. Pra ka fundi i muajit Safër, veç ka filluar me ndje lodhje dhe me ndje shenjat e smundjes. Pasi smundja pejgamberi sasem është paraqit më më më shesh, më haptazi kur është kthyer nga një varrim që i është bënë në varezët e Medinës, kur është këty e pëj varimit, aty i trasmeton në ashe redonose, pe i gambe rësëllim ka filuar me shfaq dhimbjet e para, dhe pasi që është ljoll, ka kërkuar pe i grave ti që ti mundsohë që aj të e kaloj atës mundjën e ti në e, dhomon, apo në shtëpine e ashe sra dhjallonvanha. Dhe fjallët e ti atë fundit, apo përësit e ti atë fundit, për mësë muzgjeru më tepër, nga se do t'ishte në e pa pashtat shumë të zgjatë më shumë në në në këtë histori shumë të gjatë. Pra, prej fjalëve të fundit të pejgamberit (s.a.s) në momentin kur ai ka dhënë shpirt, për atyra gjërave ka thënë që ë Allahu ka mallkuar yhudit që ishteherë pse i kanë marrur varëzat e, e pejgamberit, i, i kanë marrur për xhamia. Çë njëfarë mënyrë pejgamberi (s.a.s) i ka bëu porosit gjithë besimtarëve që të mos bëjnë veprime të tilla, sikur sikurse që kanë bërë të tjerët. Për arsyesë ajo është humbje. Pra, në një, një famnyre edhe i ka treguar se ta janë nga bim, po në onë tjetër i ka përalajmruar se unë do të vdes, pra ndaj mësë ka bëndi që edhe ju të mërë një varin tim si fest apo si vend ku do të allurot, Allah. Pej përësivit i e ka qenë po ashtu edhe namazi, sa që trasmetohet se pejgjëm në sërëm zisa herë, duke qenë ashtu me atës mundje, beshqimtarët e pritë që në gjami, dhe ai u mundo është përpjekje të zgjohet, të tçohet me fal namazin, mirëpo binte në kom, e hopte vetdia. Dhe pas një kohë prap kur u, i i i, i, i vinte vetdia, pyetke, a janë fal besimtarët? Aisha i tha që jo i durqore Allahut. U përpishkë të tçohet prap, mirëpo prap e hopte vetdia. Prandaj në një farë mënyrë mund të marrë mend se çfarë momente të fundit të jetës pejgamberit prap se prap ai është përpjekur të uh, e fal namazin në kohën e vet dhe me fale, dhe më fal edhe edhe edhe me xhamat. Prandaj prej prej porosive të fundit që transmetohen se pejgamberi sa selam ka thënë është se atij është mundsuar që të ketë atë pasurinë e kësaj çelsat e e pasurisë së kësaj bote dhe kalimin në botën tjetër, miqsin, gjithasish takimin me Zotin. Dhe pejgamberi sa se unë e kum zgjedhur takimin me Zotin pra dhe fjalë e fund ka thënë ati ila rafikil ala tek shqushruesi i lart tek shqushruesi i lart pra ka pasur fjalën pra takimin me Allahun e mëdhrishëm dhe transmetohet po ashtu se shkak prej shkaçeve të përfundimit të jetës pejgamberin në këtë botë apo ndrimit jetës pejgamberin në këtë botë është edhe ndikimi që ka pasur Helmi që e ka përdorur pejgamberi selam në, në rastin e shririmit të Hajberit ku ati jash përgatitur një këngj i helmuar nga ana e një yahudike dhe efekti i atij helmi nuk ka pasur natkoh, mirëpo transmetohet se para vdekjes së tij i ka i, i ka hetuar dhimbjet e atij helmi që ka përdorur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në vitin e 70 sipas i zhëtit me rastin e çlirimit të Ajberit. Pra me pika të shkurtra, ndoshta është edhe përgjigjja e mungut Po në pikën e shkurtë po poshtësh e të jap disa shpjegimet në përfundimin jetës pejgamberis sallallahu alejhi dhe sellem. Allah ju shpërbleft hocë ndërkohë po me të njëjtën temë do të thoya është edhe pyetja rradhës kat bëjmë fteqen, por këtë rast ju pyyesin, është lejuar të mbajmë zythat për persona cilë të cilët e e praktikesin këtë jetë dhe ftesin. Uh, Ë çështja e vdekjes Për besimtarin është që është i shumë e qartë. Pra ne edhe mërët e për menën një islami është fejë cila i jepë spjegime dhe, dhe argumente për gjitha gjera që ka nevoj një ri. Nuk ka është një që gjë që, që, që e mundon apo i ndonë një riut, mos me pasë për gjithi. Pra ndaj vdekja në aspektin e neve besimtarve në aspektin islami është shumë një transferim shumë normal dhe është një gjë e cila çdo kënd do ta uh, takoj apo do ta çdo kush do, do ta shijoj. Momenti i saj është për neve. Elhamdullahu çka është i msheft dhe edhe kanë thënë dietarët kohortsi dhe ka mshir pse është i msheft. Shumë interesante është është, është është një ndërhyrje apo një një, një shpjegimi dietarëve. Thonë se është vdekja e msheft është në interes ta njerëut, është mshir për të. Ngase njeriu nëse din kur e ka vdehen A thervet vetiu dia se kur do të vdes, është mundim dhe është vuajtje për të, është dënim për të. Prandaj alhamdulillah që nuk e dim kur e kemi vdekjen. Dhe e dyta është urrsi. Pra syse njeriu kur din se kur do të vdes, atëherë ai më ndryshë sillet, edhe është i përgatitur pra bën edhe allhurim edhe me të tjerë sillet mirë. Mirëpo pasi që nuk e dim kur është vdekja, atëherë çdo herë njeriu duhet përpi që, që të përpiqet çtë bëjë allhurim, çtë sillet mirë me të, mir të tjerat nga se momenti i vdekjes është i mshaftë. Pra, më ndaj, qështje vdekjes, tamë edhe me ertë, qështje përcaktu, o parët se me arë në këtë botë në barkun në e nënës, prej gjereve që i përcaktu, në gjdo fëmiu, gjdo foshnje është edhe e gjeli, vdekja, kur dhëtë vdes. Pra, ndaj, ne besimtarët, vdekjen e kuptojmë si një transfer nga kjo botë në botën të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Normal ndarja e natyrshme të bashthërimit. Është të zinë, është është e natyrshme njeriu me pas dhimbje, mirëpo me shpreh mërzi dhe me shpreh kundërshti ndaj asaj që i ka ndodhur njeriu në këtë rast, vdekja është e ndaluar. Prandaj shprehja, edhe kur themi ze tek ne zakonisht koptohet veshja e, e tesha këtë me zeza. Është shumë prej grave po, para pëlqejnë të vishin me teshat zeza, shamia të zeza dhe kështu sikur. Ose shamia të bojnë ditën e zez. Po. Pra nuk është dit e zez nëse dikush në fdes nga tarët e familjes Asesi, është dit që ka dhimje, që ka një loj hidrim Në ataspekt piklimit, mërzis Mirë po nuk është dit e zez Pra syu se ajo është një gjë natyror që në ndodhë Dhe duhet pa tjetër të pajtojme të Pra ndaj, që është jë mbajtë që ziz Dhe shëqja e shfaq që së formë ziz Si që bëhet të këdisa me mbajtë jënë e tesha vetë zeza apo me majën e shamive, grat për shembull, mbajnë shamia. Shumë është mirë që i mbajnë shamia, por ato shamia duhet mi mbajt jo kur kanë zi, por edhe kur janë në gzim. Për shamia duhet të bëhet çdo moment. Pra edhe në kur kemi zi, kur kemi, më falni, kur kemi hidhrim, duhet ta kemi edhe shamin, pra si është pjesë e veshjes së një gëzim. së një gruaje. Pra, ë, uh, thot pejgamberi sasulem nuk i lejohet një grua që ka besuallahun dhe botën tjetër me majt zi apo me majt zinat aspekt, me majt ë ë mrzi më shumë se 3 dit përveç një gruaje e cila ë uh, i ka vdek burri por ajo duhet të mbaj zikur them në atë aspekt jo të veshjes po zi kemi në aspektet që të mos shfaq bukuritë e saj ajo duhet të mbaj katër muaj dhe 10 ditë pra një grua e cila i vdes burri ajo duhet të mos i shfaq bukuritë e saj dhe të dhe nuk i lejohet të dalë jashtë jasht shtëpis pa nevojë dhe nuk nuk lejohet po ashtu që ajo as të fejëot as të martohet brenda asaj kohe, pra duhet të mbaj zi. Pra kthehemi te ajo se muslimanat çështjen e kom besatarë familje të të familjes ë nuk e konsiderojnë si, e, diçka e mërshme, si diçka që është e tmerrshme, si diçka që është e jashtëzakonshme, jo është një proces shumë normal, por në çdo sprov që kemi, ne nuk e nuk e shfashim mërzin me këto shenja siç pranomë, por kërkojm ndihmë prej Allahut, kërkojm strehim prej Allahut, kërkojm që ai kët mundim apo kët përpjekje Po këtë sprovë që në ka bërë, kërkojmë për ti që në kompenzoj me shpërblimet e kaj. Pra si ju se Allahu i madrishëm, thot pe i gamberi sasërëm, shdo eh, njëri u i cili e godet qoft edhe mërzia, qoft e lëllodhja që kemi, qoft në një brengë, dertë, qoft e edhe një therë nëse na dëmëtën dhe ne kemi dhimje dhe bëjmë sabër, Allahu më drishëm me atë mëdhurim at që bëjmë ne na i fshin mëkatet që kemi ne. E thot pejgamberi salem çdo kujt që uh, Allahu ja merr të dashurën e tij. Për të dashurën e tij është fjala babain, për për persona të dashur në përgjithësi, çoft, mi, çoft grua, çoft motër, çoft vëlla, çoft. Persona të dashur kujt ja merr Allahu, sa pejgamberi salem, dhe ai bën sabër, atëher aty i takon xheneti, është problem. Prandaj uh, neve besimtarve nuk na takon Ta shprehim, përkundrazi, nëse ne shprehim ë hidhrimin ndaj asaj që Zoti ka caktuar, atëher, atëherë atëherë është bashpikllim. Atëherë është tamam ditë e zezë për arsye se ne, përveç që kemi humbur atar të familjes, kemi humbur edhe shpërblimin e Zotit, ajo është humbje më e madhe. Atëherë xhallahi ju shpërbleft te parashkụtjes që do të bëjmë, duhet të përgjigjemi edhe kësaj pyetje dhe kjo është pyetja. Thot një teleshikos, kam dëgjuar për rit i kafën në Florën dhe Rënsin e ti por onë di çaj te kafe thot mbahet zakonisht në 10 ditën e fundit të Ramazanit pasi këtë atmosferë kanë vritur thot kudo në për xhamia. Për diaj më thot është mjaft konkrete, dua t'ju pyes kjo atmosferë ose itikafi a bhet edhe në ditë të tjera apo janë vetëm ditët e fundit të Ramazanit. Po, shikoj si duket e ka të qartë këtë çështjen e itikafit për arsye se paska kuptuar mirë se itikafi është veçimi i besimtarit në xhami në një kohë caktuar me duke duke mos u marr me me aktivitete tjera përveç me përveç se me adhurim dhe ibadet brenda xhamisë. Pra dhe nuk del jashtë xhamisë përveç çdo një nevoje personale që ka aj për më munduam e vazhduajë adhurimin në xhami. Pra etikafe gjithsesi veçimi i besimtarit në xhami është pjesë e adhurimit dhe është gjë që është e lafdruar. Po sëshështë, kjo vepër lafdruar që të bëdë gjatë muajt bekuat Ramazanit për shkak të specifikeve që i ka Ramazani, për shkak të ditve dhe netve dhe gjdo veprim që bëdë në këtë muajt ka shpërblimin vlerën më të madhët e këzoti, dhe për shkak se kemi argumentet saktës e pegamberi S.A.V. në kanë zitë dhe vet e ka vepruar shdo herë që në 10 ditët e funit Ramazanit ë ka bër itikof në xhamin e tij dhe transmetohet se ka bër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam itikof edhe jashtë Ramadanit në muajin shëval. Prandaj çështja e itikovit nuk është e lidhur me muajin e Ramadanit. Por Mështë ajo mund mund të bëjnë po mund të bëjnë dhe dhe dhe e... dhe dhe edhe ditëve të tjera gjatë uh, gjatë vitit. Mirpo kjo gjithashtu itikofi më shumë është specifik apo më shumë preferohet në Ramadan, siç thamë më herë për shaktëvlerave që i ka Uh, mua i bekur Ramazanit dhe trasmetohës e pejgamberi si sëllëm që tashet me heret gjdoher uh, nga 10 ditët e funjit Ramazanit ka bërë i tikaf kurse në ditën në, në vitin cilën aje edhe kanë druar jet atë vit pejgamberi sëllëm kanë ndajtur në i tikaf 20 dit pa. pra më tepër dhe por së trasmetohës si, si specifik se ati në atë vit gjibili gjdoher i vinte dhe i kontrolon të gjistisht ja lezon të Kur'anin hatme në i bëjke Kur'anin Me gjebril në her kurse at vit e ka bër përfundimin e hatmes dy her. Pra përfundimin e Kur'anit dy her leximin e tij dhe kjo ishte po ashtu edhe shenjë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do të ndroi jetë për mundërlidh në fytyn e kaluar. Atëherë të ndërlidhemi tek ajo që unë ju paralajmërova se do të shkëputemi për pak çaste, tani është koha kur do të shkëputemi dhe padyshim do të rikthehemi në pjesën e dytë për t'i lexuar pyetjet e për të marrë përgjigje nga ju. Allah ju shpërbleft. Mm. Të ndëruar të rishikos, vazhdojnë edhe me të i të qoqëraoni me emisionin duke kërkuar përgjigjen, pa dyshim do të rikëthejme pas një shkotje të shkotën. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Salam aleikum të nderuar televizionistë, vazhdoni edhe me te të shoqëroheni me emisionin duke kërkuar përgjigjen. Rikthehemi këtu në pjesën e dytë të emisionit me mua pra në studio është hojja Jonin e nderuar. Në shtretapasipra me cilën jami duke ju dhënë përgjigje pyetjeve tuaja se hojë i nderuar, pyetja radhës është kjo. Thot një televizionist, a e ka obligim thotë djalit për kujdeset për prindrit e tij të vjetër fetarisht dhe e cili është obligimi thotë dua të masqerroni këtë pasi ju pyet juve sepse kam dëgjuar që djali nuk obligohet më për kujdesin e prindërve. ëë uh, besimtojnë kat bot çdo uh, herë është i përgjegjësëm dhe gjithë jeta e tij është e lidhur me përgjegjësi. Përveç që kemi përgjegjësi ndaj Zotit të Madhëshëm, kemi përgjegjësi ndaj vetvetes, po kemi përgjegjësi edhe ndaj njerëzve që jemi, që janë rreth nesh. Po. Dhe padyshim, nëse ka dikush që kemi borxh dhe që kemi obligim ndaj tij, padyshim që janë prindër rasiuse pas Zotit, prindjet janë shkaktar kryesor pikëse parë që ne kemi ardhur në këtë botë dhe pastaj të mos i numroj ato veprimet peripeticit peripeticit vështirsitë që kanë pasur prindrit në edukimin ton, në rritjen ton, në formimin ton. Prandaj nuk ka mundësi asnjë njerëj çfarëdo veprimi që të bëjnë këtu botë që me i dal hak apo me me me, me krye atë përgjësinë që kanë ndaj prindër, përveç si transmetohet nëse e liron prindin e vet, nëse është në zonën e rob, dhe e liron pe e robit, pa kemi transmetime se kjo është një lloj borgje që ne mund t'i dalim prindërve tanë. Prandaj çështja e obligueshmërisë dhe përgjegjësisë dhe për kujdesin ndaj prindërve është çështje shumë e ndjeshme. Çështje për të cilën prindrit janë dera e hapur e gjenetit për ne janë në këtë botë. Përderisa ne kemi prindër të gjallë e i them fikosve me plot përgjësi, përderisa ne i kemi prindrit gjallë, do të thot se dera për xhenet për neve është e hapur. Një moment transmetohet pei selefëve të parë se kur i vdisnin prindrit, u mërziten shumë dhe i pyesnin, po ju ne po na këshilloni për sabër vetëm po për mërziteni. Përgjigjja e tyre ishte ne nuk po mërzitemi për shkak se në kamë prindrit, për ne kanë rrëkuar prindrit, por ne po mërzitemi për shkak se tash e tutje ma xhenetin mund ta fitojmë vetëm me punën tonë. A deri tash e kemi pasur një dert hapur që kanë të prindër. Prandaj nuk është e rastishme kur thot Pejgamberi sa saram i poshtruar qoft, i poshtruar qoft, i poshtruar qoft, 3 herë ka kanë pe i I kanë thënë Pejgamberi. I kan thon kush oi dorku rja Allahut. Ai i cili, ai i cili e arrin pleqërin e prindërve ose njerin prej prindërve të tij dhe nuk e fiton xhenetin pra me arid pleshtin e prindërve mos me fituar xhenetin është humbje dhe është përshtrim i madh për një person. Prandaj, ë uh, thot Allahu në Kur'an, "Wa qadara rabbuka alla ta'buduhu illa yah, wa bil validaini ihsan." Dhe e ka përcaktuar, dhe e ka obligim, e ka bë obligim Allahu, që të mos e allurojm as kën tjetër përveçat atë. Dhe më njëherë pas kësaj vjen dhe që të kemi sjelljet e mirë me prindërit. Prandaj, ë uh, çështja e e furnizimit apo për kujdesjes ndaj të afërmëve është e sharuar në Islam. Pra, për njeriu për më pas obligim me për kujdes për për dikën, kemi dy lloje të akrabave apo të afërsisë. E para është afërsia që është baz, siç është prindi dhe fëmiu, fëmiu ndaj prindit, prindi ndaj fëmijës. Dhe e dytë është që ai i cili Kobligimi me të tjerëve do të më ceni pasur një herë, se nuk mundesh të ndihmosh dikujt nëse nuk ke pasuri. Dhe ai që i ndihmon, që, që që që e furnizon, ai do të më cenë nevojtar. Në këtë rast, nëse njeriu ka këto kushte, atëherë obligohet që më me, me me për kujdes për bindën. Në këtë rast, nëse print janë të varfër, diçka nuk kanë, nuk kanë mundësi për mbjetes ose janë të fortë, mirëpo nuk kanë mundësi të punojnë. Atëherë në këtë rast padyshim që është obligim i fëmijut që të përkujdeset për për për prindërit e tij, për arsyesë për kujt, fëmija është pjesë e pasurisë e babait. Ka thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, më e miri është njeriu të ushqehet nga fitimi i ti. tij. A fëmiu është fitimi më i mirë. Ço do të me thonë, edhe atë që ka fiton fëmiu, edhe ajo është një pjesë që i takon prindërve. Prandaj për për kujdesja ndaj prindër padyshim që është obligim mallor është obligim për të cilën ne duhet të dere sa, dere sa ta kryejm derisa derisa ata e kemi gjallë përveç mirësielljes, përveç mirësielljes. Dhe un këtu dëshiroj të potencoj një dukuri shumë negative që është për hapën mesin ton, posa siç pas luftës, ku për kujdesin ndaj ndaj prindërve është duke u shqayu me një injorim, edhe ne dim se prindrit na na e shk, na e zbehin atë rahatin ton. Po. Po. Padeshim se për kujdesja nuk është e lehtë. Mirë po të mos harojmë se sa ne kemi e kemi zbëhur lumturinë atyre, sa ne kemi zbe, i kemi, i kemi shkaktue, uh, atë, e kemi kemi kemi shkaktuar atë joqetësinë ndaj tyre. Sa herë ne e kemi zuarta nga xhumi, sa herë ata janë piklluar për neve, sa herë ata kanë kanë qenë pozitiv ndoshta edhe me nda ka fshata në gojës, ndoshta edhe kanë nuk kanë fjetur tërë natën për me na plusur një dëshirë neve. Pra, nëse ata kanë qenë në gjendje me, me, me lënë rahatin e tyre por me, me u përkujdes për neve atëherë do të dimë se edhe ne do të pak të lojmë rahatin ton anash për me i dalë hak apo për me u, për, u përkujdes për ta për veç që i kryem një bërgjë dhe tyre ne edhe gradohemi të kallohu i madrishëm. Pra të përkujdesin për prinën ta dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d shkojn bojn ceremoniale të tilla thushë çajdhimbjet mëdha kanë pas ata për prinin e vet shkojnë ja ndërtojn varrin e bojn përmendore të ndryshme të cilat përveç që kanë do thotë që ska, që kanë pas më hat mos respekt ata edhe vetëm që ngarkojn veten e vet me me me mëkatet e tjera të cilat janë jashta parimeve islamit prandaj padyshim përgjigje më më konkrete do të ishte elhamdulillah përgjoja të cilat kanë prindërit që kanë shansë me fitua gjennetin dhe nuk vjenë në diskutim të ajo se a duhet të përkudesim, pa dyshim që duhet të përkudesim edhe është piesë përbërës e isamje dhe gjitha ta cilet e pas kanë informuar vlohën tonë se nuk ka obligim thmiju ndaj prindëreve, është informim shumë i, i, i gabuar dhe nuk qëndron. Pa, Allah i shpërblevë të hoqë ndërko për e tjera dhe së shtja alejo të gruaja të dalin nga shtëpia dhe të punojnë e veçmas nëse nuk është roga e mjaftueshme rroga të cilën e merr burri ose bashkëshortin në këtë rast. Ë puna është pjesë përbërës e dhe pjesë e pandashme e çdo njeriu dhe njeriu nuk mund të të bëj as allorum pa punë, për arsye se njëra me tjetrën janë të lidhura dhe e, në këtë rast sikurse e gruaja apo ashtu edhe burri kërkohen që të angazhohen, që sa më shumë të kenë një jetë, si them, ashtu të rehatshme, të, të mos jemi nevoitarë që të tjerët na ndihmojnë. Për arsyesë e doras, e cila si thotë pejgamberi, është dora e cila e, jep është më e mirë ajo dora që merr. Pra dora që është naltë është më e mirë se ajo që është poshtë. Pra çdoherë dora e naltë është që jep, dora e poshtë është ajo që që kërkon. Prandaj në këtë rast Uh, sikurse në raste të tjera uh, tham edhe më herët puna duhet të fitohet, por të kemi kujdes çfarë formë fitojmë. Në këtë rast gruaja ban çte çte punoi jashtë shtëpisë, pa kurfar problemi me kushtet. Më. Nëse ato nuk bën ndonjë shkëlje, siç është përzjerja apo në këtë rast vetmimi se përzjerja është e pamundur të mos ndodhë, posa shish në këtë kohë kur jemi duke e hutuar ne, por të mos ndodh vetmimi i një gruaje me një burr të huaj gjatë punës. Nga se nëse ndodh kjo, atëherë kjo konsiderohet si e ndaluar dhe kjo mund të jetë shkak që të shkatërrohet e tërë familja. Nga se shumë njerëz përpiqen që të ndërtojnë diçka mirë, por me veprat e tyre shkatërrojnë edhe atë që ka ekan. Pra, ne e dim se shumë familje kanë nevojë që të punojnë edhe burri edhe gruaja për me bën një jetë më të lumtur. Mirpo, shpesh herë ndodh që gruaja e cila punon me veprimet e veta, gjithsesi bjen në ashi situata çë shkatron edhe atë çka e ka, se nëse e bën veprimet apo citata të tilla që të bien në imoralitet apo të bëj veprime që e largojnë prej kurorës që e ka me burrin e saj, atëherë ajo padyshim që është e dëmtshme dhe është e rrezikshme. Prandaj këtu vetëm duhet të kemi kujdes, të kemi ato rregulla, principet, cilët janë të caktuarat mos bëhet shkelja e tyre, sepërndyshën nëse plocosen kushtet që një grua të punojë në vende publike, po ku Ku nuk ka vetmim me burrat e huaj, atëher inshallah ajo nuk ka kurfar problem. Mirpo edhe pse, edhe pse padyshim puna e gruas në shtëpi është më e vlefshme, është më e bërçës, është më shëndetshme, është më e rëndësishme, për arsye se nuk është edhe punë e lehtë. Bile bile është punë shumë e rëndë që ajo të për kujdeset për fëmijët, për dukeimin e tyre, dhe kjo është një pikë që me të vërtetë kjo kohë moderne është duke an anashkalu shumë uh, uh, prindrit punojnë, mirpo fëmijët shkatrohen duke mos pasur edukat kush mi i dha natyrë. Prandaj edukimi nuk guxon të lihet anash dhe nuk guxon të punohet jashtë të shtëpis në llogaritë të edukimit fëmi, dhe kemi po, dhe soshkyo, një të fëmijë, për arsye se edhe ndaj tyre kemi obligim. Po. Pyetja radhës shoqëtia e telesikuos, Zoti i madhëruar thotë se në se robi ime vjetëma katë të shumta, un do t'i afali ja të gjitha përveç shirkut. Anë kupton kjo thotë edhe për ata persona të cilët nuk janë të rregull në faljen e namazit. Falja e mëkateve është në duart e Allahut. Ku kujt don ai ja fal dhe kujt don ai nuk ja fal. Nuk do të thonë që që Allahu ja fal çdo njeriu të mëkate që ai ka bërë. Mirë po është në dispozicion apo në apo ai drejt ekskluzive e tij, ken don e fal dhe ken don edhe e donon dhe mëkati konsiderohet prej gjërave për të cilat më së shumti njeriu duhet të ketë kujdes në jetën e tij që të mos bien atë. Për arsye se është mëkati është shkatrimtar i veprave të tij është shkatrimtar edhe për të. ë uh, Namazi konsiderohet prej shtyllave të Islamit. Dhe konsiderohet prej gjërave për të cilat besimtari nuk guxon të lejojë veten e vet në asnjë situatë largohet prej tij. Dhe nuk mund të paramendohet nuk, në fakt nuk ka muit më paramenduar më herët një musliman pa namaz. Bidati rrisia më ma e madhe që konsiderohet është të jetë një njeriu edhe musliman edhe mosmufal. Kjo është rrisia më ma e madhe që ka ndodhur në mesin e muslimanëve. Nga Sunnë e pejgamberit, nga Sunnë e sahabëve kjo nuk ka mund të paramendohet një ritjet muslimania dhe mosmufal. Prandaj namazi është gjëja më e rëndësishme, adhurimi më i rëndësishëm, shtylla kryesore e Islamit. Gjëja e parë që kemë më dhënë llogarinë në botën tjetër është namazi, dhe atë, për atë besimtari, nuk lirohet në asni situatë. A gjërim, mund të mos a gjërojmë, zeqat mund të tjop, mos jopem zeqatë. Në haqë mund të mos shkojmë në haqë, nëse nuk, nuk i plësojmë kushte. Mirë po, namazi nuk lirohet në asni situatë. Përderi sa kemi mendje logikë në trupin tonë. Bjenë, shumë herë bjenë edhe kushtet e pasërtisë, nëse s'kemi mundësi me marë abdes, nëse s'kemi mundësi me marë as tejmëm, Nëse nuk ina mundsi me, me me pastru trupin prej eh, papostrive që mund të ket në trupin ton, edhe nëse si situata, nëse jemi edhe nëse si situata nuk guxojmë të lejojmë që të na kalojë namazi. Dhe nga kjo rëndësia që ka namazi, mund kuptojmë se edhe lënia e namazit konsiderohet mkat i madh. Bile bile më i madh se sa pirja alkoolit, se sa zinaja, se sa vjedhja, se sa shumë katë të tjera. Mkat shumë i madh. Dhe do të qenë se si është mkat shumë i madh. Ka edhe deri në atë shkallë që dietarët dukeu bazuar në hadithe pejgamberëshëm ka petë të cilët mendojnë se ai i cili nuk fal namaz, ai është e pabesimtar. Ka thotë pejgamberëshëm, "Gjaja e cilat na dallon neve dhe pa besimtar tësh namazi. Kush e lën namazin, ai është ka ka ka bë do thotë kufër, ka dalë pe besimit dhe është shumë e gjildur me besimin." Prandaj, ata të cilët konsiderojnë se besimtari, se ai i cili e lën namazin, është pa besimtar, ata në bas tyre kuptohet që më katë i ti nuk falet, prasë ju se në bastyra e ka dalë për fesë. Mirë po, për me qenë kështu ma tolerant në atë aspekt, për marë mëndimin e djetarët cilët konsiderojnë, sa e cili nuk falë namazë është më kathari madhë, dhe prap i mbetin në mëshirën e Zotit, nëse donë me a falë, nëse donë edhe e dënon. Por, namazë e është, si sharë edhe me herët, gjë e cila duhet zhdo besimtartë këtë kujdesë, dhe të mos e bin vetëm për arsyesë më të vërtetë ai i cili nuk ka namaz. Më të vërtetë është puna e tij në rrezik. Ne tash mund mund të japim përgjigje në forma të ndryshme, mirë po ai që nuk fal namaz, vallahi e ka punën shumë të vështirë, imani i tij është shumë në pikpyetje, shumë në pikpyetje dhe nuk mund param, si mund ndodh një njeri me që ai musliman, mos merro kurrë në seç të Zotit. Mirë po në anën tjetër, kur i themi dikujt që nuk është pavisinntar aty ka edhe eh pasojat tjera siç është për shembull falja e namazit, e xhenazës, për shembull, nëse nuk është besimtar ndonuk bëma fal, nuk bën me me me elah, nuk bën me varros në varrazet e muslimanëve, nuk bën të trashëgojmë për i ti dhe nuk trashëgojnë, pra janë gjëra që më të vërtet janë të komplikuara, por shkorti themi, me të vërtet namazi është gjë e shumë e rëndësishme dhe mos falja e tij llogaritet pej krimeve dhe prej katëve më të rënda dhe që besimtari asesi nuk guxon me leju veten më ra në atpozit. Allah, ju shë përblevë, ndërsa për e të e rrathës o shkjetët një të lëshikuhës, alejhotë të ti a japëm të kujtë sekatin, sakësish një përsoni fukarat që nuk i ka mundësit materiale, që me pasë me sekatin a ju të merë rrugë për në haqë. Po, janë 7 kategoritë të njerëzve që zëqati du u takon një fanë njëre, nga se uh, islami, si shëta me dhe me herët është fetë që i ka regulut gjitha gjerat, pra edhe për zëqatin, janë par Kush obligohet me dhënë zekat? Në çfarë pasurie jipe zekati? Çfarë sasia do të më pas ajë pasurisë pasuria? Dhe kujt pastaj i takon? Pra, jo vetëm çka dhe kujt duhet t'i jepë zekati? Pa ndërmjet natyrë që i u takon zekati, është edhe ai i cili është pra, është primar në fakt, ai i cili është i varfër, i cili nuk ka uh, mundësi që të mbijetojë gjithësisht me atë mundësi që ai ka. Ajë. Por është specifike kjo, se çështja varfëris plus kësaj që me atot hola i të shkojnë në haqë. Një, Njërin pe i grupeve që i takon, zëqatë e është edhe u ofise biljë lënë dhe në rrugën e zotit. Prandaj ka pe i djetarve që le të thonjë se edhe haqëj është pies e cila logaritet si kategori në rrugë të zotit. Prandaj është fetvaja që është dënë edhe nga Komisioni për hershemi fetvave, ku thuët se i lejohët që të jipët zëqati një fukara dhe me atot hola a e të e krye haqin. Pra ndaj, elhamdulla që kjo hapsir është dhe lejohet që njëriju të japim zeqat par me shkun haq dhe në këtë ras përveç që i kemi ndemun një të varfar, në anë tjetër kemi edhe në shpërblim të haqit e ti prasysi, a i prasys, cili diken i mundësot me bo një vej për, një vej për në mirë, a e ka shpërblimin po ashtu nat sasi. Prandaj kjo është e lejuar dhe uh, mund të bëhet. Mund të jipesë çati. Uh, Hoxha e nderuar duhet ju paraqemroj që jemi në para mbiletë misionit dhe kjo është pyetja e fundit. Disa njerëz e kanë shpërhi që kur të shtin dikush të thonë kjo është e vërtetë ose kjo është caktësi. Çfarë uh, gjëje do t'i japni ti në lidhje me këtë bestimin? Uh, shumë bestimin janë të parhapur në mesin e njerëzve dhe që Islami jashtë zakonisht është ja thënë më shpreh këtu nëse gozhaj alergjik ndaj tirojra, pra nuk mund të nuk mund t'i doroj. Pra arsyeja se çellimi kryesor i Islamit ashtu që ta lidh besimin e njeriu drejt drejt përso drejti me Zotin, më dhe mos më lënë hapësir për beshtytni dhe gjëra shum të shumta kota. Kto gjëra kanë qenë të përhapura edhe në kohën e ignorancës para se të shpaloset pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe në mesjin ton po ashtu janë rastet këtylla për shembull kur njeriu test testes si thashë edhe më herët është i s'pat pra është e vërtetë ose për shkakun thonë se në vitin e arshëm pran kët vend pas kemë bëu kët punë tek neer kjo për hapur më së paku e di që nëse testit pra në vitin e arshëm kët punë që je duke bër tash kemë bëu prap ose nëse të kruhet dora e majtë kimë marr para nëse djathta ose nëse të kruhet hunda ose ose nëse është kjo ditë dita e martë nuk e di çka ndodh ja gjërat e cilat me të vërtet janë të kota dhe disa veprime. Po vetëm mënate si pasojë e mungesës së besimit shëndosh apo? Prapëshim. Prapëshim, njeriu kur nuk ka besim e, në Zotin, nuk ka besim të pastër dhe të shëndosh, atëheraj është i luhatshëm dhe vetëm një furtun apo një furtun një, një frymë e vogël me ardhaj më një herë luhatet. Shkurtimisht para se ta përmbyllim emisionin, çfarë duhet të thënë sipas Islamit kur njeriu të shtin? Ah, eh, kur njeriu të shtin, neve e, Islami na e, e tregon se çka duhet të veproj. Pra ai i cili thotë Ai se le tësh duhet e ka obligim që ai të thotë elhamdulillah. Pra e falënderoj Allahun. Kurse ai i cili e dëgjon, duhet edhe ai ka obligim në një rit. Njëra prej obligimeve vllazërore është që ti themi jerahumukallah, gjithsesi Allahu të mëshiroft. Edhe ky, nëse ka mundësi më a këtu yahdina ve yahdikumullah, pra ai selikatisht në një farë mënyrë prap një lloj falëndrimi ndaj atë, ndaj ti dhe i thotë Allahu më ozovt mua, na ozovt neve dhe juve në rrugt të tij. Atëherë me këtë përgjithësim e përmbyllom këtë takim. Në emërë të të lishikosve, më leonit, ju falim ndërëj për prezencën të voj. Allah ju shpër bleft. Falim dhejt, ishte këtë nësi imja. Të ndërër të lishikos, si që dhe kuptuat, të ne këtë të ndajemi. Ju le takime, javën që të të të vjenë. Dherja të herë, pa që dhe mshira, Allah të qofë me ju. Jo.